tak aby jsme se naučili meditaci, naučili krásnému utrpení. Co potřebujeme Motivaci. Hm? Jelikož dle učení vlastně, co prožíváme, co budeme prožívat a co jsme prožívali, záleží na naší motivaci. Jestliže motivace Dobrá znamená to kultivace a meditace vlastně v pojetí v buddhismu v sanskritu nebo v páli meditace znamená kultivace bhavana bhavana znamená stávat se já se stávám něčím protože mám motivaci Jestliže nemá motivaci, ničím se nestane. Teď motivace z negativní stránky se v buddhistickém učení nazývá Anusaya nebo Anushaya. To je mrak nevědomí, mrak nečistot, mrak zakalení, který doprovází vědomí. Tento mrak zakalení závoj, zakalení není nic jiného než naše minulé špatné zvyky a minulá špatná motivace. Na pozitivní stránce věci pozitivní motivace se nazývá adiášája. Anušája adiášája. Anušája je to, co na nás lpí doslova, na našem vědomí lpí, jelikož to lpí na našem vědomí, my lpíme na sobě, my lpíme na světě, my lpíme na osobách, my lpíme na věcech a prožíváme nekrásná krásná utrpení, ale nekrásná utopení. utrpení. Je to tak, Davide? My chceme prožít krásná utrpení, proto my začneme meditovat. Myslím, že i pro zkušené meditátory, stejně tak jako pro začátečníky, motivace je to nejdůležitější. Správná motivace je tedy adiášaja, adi. A to znamená to, co doprovází naše vědomí a dává mu autoritu. Ady znamená autorita. Jestliže má vědomí autoritu je pevné. Jestliže je vědomí, je pevné, můžeme ho správně používat. Jestliže vědomí, lítá sem a tam, nenachází v sobě pevnost, co vzniká? Vzniká stav nespokojenosti, vzniká stav deprese, vzniká stav nesprávného života. Správný život pochází ze správné motivace, která dává tomu, co je v nás lepší, a obzvláště v učení severního buddhismu, které zdůrazňuje budhovství jako přirozenost všech bytostí. Jestliže chceme poznat to, co je v nás lepší, Musí mít naše vědomí autoritu. Přece vzetí. Přece čeho přece poznat to, co poznáváme s čistým vědomím. K tomu se říká stávat se. Stávat se čím, stávat se naším to, po čem. Naše pozitivní já touží. Buda učil to, co učil. Hlavní důvod je, aby my bytosti jsme poznali co vlastně jsme. Aby jsme poznali sami sebe. Jestliže poznáme sami sebe, překonáme sami sebe. Jestliže překonáme sami sebe, můžeme zapomenout sami sebe. Jestliže můžeme zapomenout sami sebe, nejlepší cesta k tomu je právě meditace. Můžeme poznat krásné utrpení. Krásné utrpení přestává být utrpení. Protože je to krása. Hm? Tomu se říká pravda utrpení. Pravda utrpení je krásná pravda pro ty, kteří utrpení poznají. Pravda utrpení je horor pro ty, kteří pravdu utrpení nepoznali. Tedy jak naše vědomí získá autoritu, získá pevnost k tomu, aby jsme překonali svoje malé já, Zažili velké já. Velké já znamená to já, které překonalo malé já. To já, které překonalo malé já, vlastně není žádné já. Žádné já je přesto já. Já, neja, nemá žádný význam. Jestliže správně meditujeme, Jistě poznáme, a myslím, že většina z nás pozná, stav vědomí bez myšlení. Poznali jsme stav vědomí bez myšlení? Hm? Co znamená, co jsme v momentě, kdy nemyslíme? Hm? Davide, v momentě, kdy nemyslíš, co seš? Nic. nic je přesto něco. Hm? A něco je přesto nic. Nic a něco je meditace. Hm? Nic a něco je meditace. Myšlením dáváme věcím formu. Ale věci pevnou formu nemají. Tu pevnou formu věcem dává právě vědomí. Ať v náš prospěch, či v náš prospěch Záleží na to, jaké vědomí používáme. Je tomu tak? Aby jsme poznali to vědomí, které potřebujeme, musí naše vědomí právě mít autoritu. A tuto autoritu dává vědomí meditace. Čili jestliže chci poznat, proč medituju, měl bych uvažovat o tom, co dává mému vědomí autoritu. Jsou to různé popudy zvenčí, co se mně líbí venku, nebo co se mně nelíbí venku, co je mi příjemné, nebo co je mi nepříjemné, co dává mému vědomí autoritu. Jestli je to to, co je mi příjemné, nebo co je mi nepříjemné, co mám rád, nebo to, co nemám rád to, co chci, nebo to, co nechci. Ten, kdo se mě líbí, nebo kdo se mě nelíbí. Hm? Co se stane? Vědomí ztratí autoritu. Hm? Když vědomí ztratí autoritu běží a nezastaví se. Kam běží? My jsme se sami divili. Hmm? Jako, jako co? Splašený zajíc. Hmm? Splašený zajíc. Kam běžít? Sam, když se ho zeptáme, co nám poví. Neví. Neví. neví. <laughs> tak budistické učení buda tvrdí, že to je naše situace bytosti ve světě. my běžíme, běháme, ale nevíme, kam v, v džátakách, které jsou příběhy z minulých životů budhy. jeden krásný příběh, který vlastně ukazuje, co my bytosti ve světě děláme za neplechy, jak, jestliže naše vědomí nemá autoritu, jak se chováme. Víte, co to je? Ovoce bel, belua. To je v tropických zemích. To je taková koule tvrdá Když se to rozlomí, tak v tom jsou jádra. A taková žlutá hmota, která je trpce sladká. A je to výborný lék na všechny neduhy zažívacího systému. Jestli se dostanete do tropických zemí, hned si objednejte bel v Indii nebo belua. A když taková velká belua, to je pěkná koule, pěkně tvrdá a jednou Kdysi jeden zajíc spál pod stromem, pod bel v rikša, s stromem, který plodí ovoce bel, velký koule, jak, kanonu, jak z kanónu, a obzvláště tvrdý. Když vám to spadne na hlavu, tak se odsladovat nebudete, to vás ujišťují. A takový bel, když spadne vedle králíka, nebo zajíce, co spí pod stromem, co udělá? Rekne se. Lekne se, vyskočí a začne běžet. Hm? Teď to zajíce uvidí jelen, srnka a začne běžet tež. Proč? Neví, protože ten králík běží. když běží králík a srnka, hned další srnky se dají k nim a další králíci a zajíci se přidají. Pak to vystraší i lišku. To vystraší i kance. Pak celý les začne běhat. Celý les začne běhat. Pěkný chaos. Pak i nakonec i divoké kočky i e, malé koty, jak se řekne kóty, to jsou tak malé tygry, kašel hm? filmy, v Indii. Ty, ty začnou běhat, ty taky začnou běhat. A nakonec všichni zvířata, i velký sloní začne běhat. Proč? Proč? Protože ostatní všichni věří. No a král zvířat, byl král zvíhat, lev. A jak se říká budovy? Lev. Ne? Lev mezi bytostmi. Když lev zívne, co se děje? Všichni se zatřesou. No a lev kouká, vidí, všechny zvířata, co pobíhají, tak zahve, zívné, tomu se říká v sánském, synha, viděla byta, zjivnutí, loa, a povídá, co, co kam běžíte. Povím. Ptá se sloda, slon povídá, já nevím, tady všichni běží, já taky běžím se ptá kance, proč běžíš? No, přece tady ty lišky běžely a srnci běžely a králíci běželi, tak já taky běžím. Určitě se něco děje hroznýho. Tak se ta srnky, proč běžíš? No, přece všichni králíci začaly běžet, tak určitě se děje něco hroznýho. Tak se ptá, Králíku, proč běžíte, protože ten, ten a ten a ten začal běžet a kde po pojednou až dojde na toho králíka, co spal pod strovem Belua a ten, proč, si, proč si začal běžet, protože země se, se Rozpůlila, tak jsem vyběhnnu. Kde se ze mě rozpůlila? Pod strovem beloua. Aha. <laughs> tak došli nakonec k jádru věci. Všecko je rozpůlené. Ale kde? Všecko je rozpůlené v hlavě. A toto rozpulení hm? tomu se říká pomatení. Kdo je pomatený ten je rozpůlený. A kdo je rozpůlený, dobře se nemá. Hm? Proč se dobře nemá, protože jestliže to jde k neobvyklé situaci, začne běžet jako králík a co udělá? Pomůže dalším bytostem běhat. A my se učíme meditaci, proč? Aby jsme splašeně neběhali, aby jsme v sobě našli klid. To je správná věc. Motivace. Bez této správné motivace se nikdy správně meditovat nenaučíme. Tak jsem vysvětlil, proč meditovat. S hm? tím jsme začali, aby jsme neběhali jako splašení králíci po lese, aby jsme poznali to, co je opravdové v nás, Buda učil to, co učil, aby my bytosti jsme poznali to, co je opravdové v nás. Jak Vysudy Maga vysvětluje, bytosti se nazývají bytosti, hlediska jazyka pály, protože na něčem lpějí. My jsme bytosti, protože na něčem lpíme. Budha není bytost, protože na ničem nelpí. Jelikož na ničem nelpí, stává se autoritou. Stává se vzorem. Jestliže lpíme málo, stáváme se malým vzorem. Jestliže píme mnoho, stáváme se nevzorem. <laughs> Jestliže jsme nevzorem, co bude? Nepomůžeme ani sobě, ani druhým. Hm? Proto meditujeme, aby jsme, se, aby jsme pomohli sobě, pomohli druhým, aby jsme se stali aspoň malým vzorem. Hm? Jestliže budeme malým vzorem, budeme užiteční sobě, budeme i užiteční druhým. A to je smysl života. Jestliže si můžu říct upřímně, že jsem užiteční sobě i užitečným druhým, znamená to, že se opravdu kultivuji. Jestliže nemůžu říct, že jsem užitečný sobě, užitečný druhým, znamená to, že moje kultivace ještě nestačí. Proto bych si měl uvědomit a ptát se stále sám sebe, jsem sobě užitečný, jsem druhý užitečný, Abych byl užitečný druhým, musím se první naučit být užitečný sobě. Ale být užitečný sobě a být užitečným druhým se nedá oddělit. Opravdová užitečnost sobě je vždy spojená s užitečností venku. Právě proto v meditaci, ačkoliv Zdánlivě se nic neděje. Meditace má velkou sílu a velkou užitečnost, jak uvnitř, tak venku. Jestliže se uvnitř uklidníme, venku se též věci uklidní. Jestliže nejsme uvnitř uklidněni, budeme. Naše mraky špatných zvyků, mraky, co lpějí na našem vědomí, závoje, co lpějí na našem vědomí, přenášet i na druhé. A jak budeme pak schopni něco opravdu užitečného dělat. Tak doufám, že jsem všem dál dobrou motivaci k meditaci, nebo ještě něco nestačí dobrý. Tak jestliže máme dobrou meditaci, můžeme začít s dlouhým bodem, kterým budeme věnovat tento krátký zásad, ačkoliv jenom vlastně dva dny, necelý dva dny. Jestliže máme dobrou meditaci, jak se to projeví? Projeví se to tím, že to, co děláme, budeme dělat na plnou páru. Ať je to cokoliv. Začínáme sezením, ale postupem času se učíme nejenom v sezení, jed na plnou páru, ale ve všem, co děláme, jed na plnou páru. To je účel meditace. Jestliže vědomí je, má autoritu, je jednobodové, má správnou motivaci, je uvědomělé, v tom momentě nemá problémy. Jestliže tyto kvality vědomí nemá, všechny problémy přichází. My se učíme meditaci, aby jsme v tomto stavu nerozptýleného vědomí, uvědomělého vědomí, se naučili žít, aby tento stav se pro nás stal přirozeným stavem. To, co je přirozené, to, to je opravdové. A to, co je opravdové, podle učení Budhy, to jsme my. My meditujeme právě pro to, aby jsme to poznali. Aby jsme poznali, co je v nás opravdové, co jsme my. Jestliže poznáme to, co jsme my, jestliže poznáme to, co je v nás opravdové, naše vědomí bude mít stále pevnější autoritu. A tak, jako loď se zkušeným kormidelníkem proplavé, propluje ve všech stísněných zátokách bez velkých problémů. Naše loď to není nic jiného než naše tělo, to vědomí, které je s tělem spojené. Jestliže správně použijeme kormidlo, a kormidlo to, jestliže se vědomí nehne, nic se nehne. Naše tělo se nemůže pohnout, jestliže nemáme vědomí. Jestliže vědomí má autoritu, vše se pohne správně. Jestliže vědomí nemá autoritu, co se stane? Všude bude narážet. Svět utrpení je svět ve vědomí, které všude naráží. Všude nachází odpor. Ovšem, Opravdovost vědomí není v tom, že nachází odpor. Opravdovost vědomí je v tom, že veškeré odpory, veškeré protiklady se naučí řešit. A k tomu je právě meditace. Z hlediska buddhistického učení Klíč k našemu štěstí, nebo k našemu neštěstí, k našemu utrpení, není nikde jinde, než v nás samých. V nás samých, to znamená v našem vlastním vědomí. Jestliže se naučíme vlastní vědomí poznat, stane se opravdovým. Jestliže se vědomí stane opravdovým, už nebude vlastní v pravém slova smyslu a to co není vlastní v pravém slova smyslu to je to co je v nás opravdové aby jsme to poznali potřebujeme co David, první disciplínu, druhý koncentraci, která je předpoklad moudrosti. Hm? Čili disciplínu, koncentraci, moudrost. Jestliže máme disciplínu, koncentraci, moudrost, vědomí se může stát opravdové, my se můžeme stát opravdovými. To, co budeme dělat, ať budeme narážet na jakékoliv překážky, bude opravdové. Jestliže tomu tak není, to, co budeme dělat, nebude opravdové. Jelikož to, co budeme dělat, nebude opravdové, my sami nebudeme opravdovat. Protože člověk je to, jak jedná. A jednání začíná ve vědomí. Bez vědomí žádný věd jednání není. Bez vědomí nikdo nikdy nepromluvil ani slova. Bez vědomí nikdo nikdy nehybnul ani o fragment milimetru těla. Proto poznat sebe znamená vrátit se k sobě. Vrátit se k sobě znamená vrátit se k tomu, co je v nás opravdové. A to, co je v nás opravdové, to začíná vědomí. Tedy vědomí je předchůdce všech jevů. Jestliže meditujeme... A máme správnou meditaci, máme správnou motivaci, začínáme si být toho vědomí. Vše, co se s námi děje i vše, co se děje venku s bytostmi, pochází z vědomí. Jestliže to vidíme jasně, meditace se stává jasná, jestliže to jasně nevidíme, jak motivace, tak meditace nebude nikdy jasná.